Наступні п'ять неприємних секунд я міркував, як саме це зробити. Книга. нарешті вигукнув я, аж підскакуючи. Тобто я хотів сказати, що великою честю для мене було б споглядання дорогоцінної книги, перлини магічної бібліотеки нашої господині, чия слава йде далеко за. Купчиха таємниче посміхнулася, почухуючи кошмара за вухом. «О, всі прагнуть її бачити, всі про неї знають, усі побожно схиляються перед нею. Але бачити її, о, це не всім доступне». «У своїх мандрах», – заговорив я швидко, «я міг би рознести славу про неї так далеко, як дозволили б міцні колеса моєї карети». Купчиха примружилася, поклацала язиком запитливо на мене глянула і нарешті задзвонила в дзвоник. Увійшла покоївка. «Поклич на Руві!» – віддала наказ господиня. «За хвилину з'явився Руві, випаща не ти, типу по дорогій лівреї. «Поклич, Куні!» – сказала йому пані. «Ще за хвилину прибув і Куні, сивий дідок у чорній хламиді. «Принеси її!» – звеліла купчиха пошепки». Дідок уклонився, склав руки на грудях і, задкуючи, вийшов. Ми зачаїли подих. Нарешті Куні повернувся, з великою урочистістю, несучи перед собою щось загорнуте в чорний оксамит. Згорток уклали посеред столу. Купчиха провела старого поглядом, а далі наказала Лартові. «Ти, голубе, відійди та стань он там, під стінкою». «Тобі це ні до чого!» Я стрепенувся. «Бачте, мі леді, я саме навчаю його деяких простих речей, і йому не завадило б глянути. Так, одним оком!» Купчиха скептично стисла губи. Ларт ступнув уперед, не зводячи очей зі згортка. Пані, сповнена поваги до себе самої, розгорнула тканину. Під її руками тьмяно зблиснув золотий напис на політурці. Зверніть увагу, похвалилася купчиха. Це справжнє золото. Можна глянути? спитав я, хвилюючись. Книга тхнула цвіллю, деякі сторінки злиплися, інші затліли. Я перегортав її тремтячими руками, а Ларт важко дихав у мене над вухом. Далі Далі, повернися назад. Текст, написаний рунами, був мені незрозумілий. Подекуди зустрічалися малюнки, ох і моторошні малюнки, скажу я вам. Дивні тварини, розрізані навпіл і намальовані ніби зсередини. Потім креслення, ламані лінії, знову знаки, значки, малюнки. Далі, дихав над вухом Лард. Але тут купчиха скочила і потягла книгу до себе. «Зверніть увагу, пане Демире, тут є одне кумедне місце». Вона відштовхнула мої руки, послинула пальці і заходилася перегортати в зворотному порядку. «Тут, ось, погляньте». Сторінка, на яку вона вказувала, була написана не рунами, а звичайними великими літерами. Я сказав би навіть школярськими водячи пальцями купчиха старанно відшитувала по складах а тоді вона вйде і настане час отут не зрозуміло чого у відчинені двері вйде отут не зрозуміло хтось увійде і воротар «А, воротар!» Вона зраділа, бо змогла розібрати складне слово. «І воротар відчинить, і вода загусне, як чорна кров, і щось там спливе сльозами». «Достойні заздрощів Поліна у вогні». З неба здерли, щось там здерли, і вона воцариця, і воротар буде їй слугою і намісником». Ларт весь подався вперед, слухаючи. Я болісно ковтав і облизував губи. Купчиха насолоджувалася тим, яке враження справило на нас. Ті, хто живе, по дорожній, на зеленій рівнині, пре... а, преречений. але маги, ридаючи, голосі, голосіте, здається, ваш жереб, жах її, Чим не розберу Закипить над гол виття Не розберу І втягне в черево своє Вогонь зазирне мені у вічі Сказав я несподівано для себе Вони обоє подивилися на мене Купчиха й Ларт Після паузи Купчиха мовила От-от, щось подібне Цікаво, чи не так? Цієї миті Лартер Вучко вихопив книгу з рук господині та втупився в неї. Купчиха отеріла від такого нахабства? І деякий час позбулася мови. Легіарові це було на руку. Він увіткнувся носом вкриті плямами сторінки і читав, а Купчиха мовчки силкувалася видерти в нього свій скарб. Прокошмара вона забула і впустила його на підлогу. Лард був сильніший, перевага в цьому двобої, очевидно була на його боці. В цій боротьбі за книгу купчиха невпізнано змінилася. Манірна чаклунка зникла, натомість з'явилася розлюшена базарна перекупка. Віддай, мерзотнику. Жінка нарешті опанувала свого неслухняного язика. Хаме. Тарганяче поживо! Глакейське пико! Аго! Усі сюди!» Вона потяглася за дзвоником, однак Ларт уже облишив книгу і став у мене за спиною, ніби нічого не сталося. Купчиха взяла руки в боки, схожа на розпухлу від дощу грозову хмару, і голосом, який не обіцяв нічого доброго, процідила. «Чи відшмагати негідника відразу? При мені чи...» Вона засичала, як паровий казан, і шипіння це віщувало на чувані лиха. «Я відшмагаю!» – вигукнув я зі слізьми в голосі. «Небом присягаюся! Відшмагаю! Щойно прибудемо в мій родовий замок?» Пані, втім, не могла заспокоїтися, і тут мені спало на думку несподіване. «А хочете, я його взагалі повішу?» – спитав я, відчуваючи справжнє натхнення. Напевне, Ларт якось особливо відреагував на цю блискучу пропозицію, тому що Копчиха швидко глянула на нього і раптом полагіднішила. «Ні», – сказала вона примирливо, – «биття певне досить». Ларт, мабуть, полегшено зітхнув. Копчиха заспокоїлась і, здавалося, цілком прийшла до тями. «Зверніть увагу», – знову взялася вона до книги, – «тут особливо гарний шрифт» і червоне чорнило. І знову заходилося старанно, як учениця, складати літери у складні для вимови сполучення. Ларт раптом боляче вчепився мені в плече, потім кинувся вперед і поклав руку на текст. Купчиха витріщила очі. «Це не можна читати вголос", окрадливо промовив Ларт. «Це вам взагалі не можна читати?» «Відшмагаю таки!» Закричав я, попереджаючи реакцію купчихи Ой, як відшмагаю Це небезпечно, правив своєї легіар, підвищуючи голос Якщо вам, дороге власне життя, відмовтеся від цієї книги Він захлопнув книгу і затис її під пахвою Відступаючи потроху до дверей і монотонно повторюючи Відмовтеся, відмовтеся «Засічу до смерті!» – репетував я. Купчиха тим часом впала в якийсь транс. Слова Ларта діяли на неї заворожливо. Погляд її застиг і затуманився. «Відмовтеся!» – і далі наспівував Ларт, потім трохи повернув голову і кинув мені крізь зуби. «Та стули жтипельку!» – і знову. «Відмовтеся! Відмовтеся!» «Відмовляюся!» – пробормотіла Копчиха, і тут сталося щось незбагненне. Ларт скрикнув, як від болю, і впустив книгу. Засичали, звиваючись змію в пташиних клітках, захиталося опудоло гігантської жаби під стелею. Закліпила брунатними очима Копчиха, а хазяїн миттю кинувся до мене і міцно схопив за лікоть. Мерщій, ходімо. Книга диміла. Язички полум'я виривалися з-під жовтих сторінок, і сторінки по одній згорталися в рурочки і здіймалися до стелі смердючим жовтим димком. Завикинувся Зави геть кошмар. Хрипким басом заревла купчиха. Геть! скрикнув Ларт і волоком потяг мене до дверей. Він попхав мене донизу парадовими сходами, повз лакеїв, які перелякано металися, повз отетерілу покоївку і хлопчика посильного. Всім тілом врізався в двері, розчинив їх і разом зі мною випав на вулицю. За нашими спинами блідо сплахнуло, і в домі купчихи зайнялася пожежа. Ми загубилися в юрбі цікавих і бачили, як виплигнув із квартирки кошмар, як перельцем тікали розгублені руві та куні, як бігали з цебрами лакеї і сплескувала руками покоївка. Знамення, бурмотів Легіар, вона не далася мені в руки. Яка книга знамення? Схоже, він тимчасово про мене забув. І слава небу. Це було хоча й невелике, але заможне охайне село з невисокими. Замість парканів. На довгих жердинах сушилися різноманітні глиняні горщики, розмальовані квітами та бджолами. Місцеві жителі пишалися своїми вуликами та ще стародавнім промислом. Це був особливий розпис по поглині темномадяних тонів, який зображав неодмінно квіти і неодмінно бджіл. Самотня вдова, яка дала ільмаранину притулок на ніч, сама нагадувала бджолу. Брунатно-золотава, повновида, метушлива, вона щосили намагалася догодити своєму випадковому гостеві. Руал ночував на сіннику, до йому постелили чисті простирадла. Крізь щелини, в даху заглядали зірки. Ільмаранен погладжував золоту ящірку, що причаїлася в нього на грудях. Вдова встала ще в досвіта, напекла пиріжків, і всадовила Руала за стіл. Вона щедро пригостила його свіжим молоком і медом із власних вуликів, а сама сіла навпроти, зіперлася на лікті і ловила його погляд темними матовими очима. «Куди тобі поспішати?» – сказала вона, коли Руал уже стояв біля дверей. Він посміхнувся винувато. «Мушу йти». Вдова згорьовано покивала головою і провела його до воріт. Так він і запам'ятав її, сумна самотня бджола, яка дивиться йому вслід, долоною прикриваючи очі від сонця. Далеко звідти інша жінка теж невідривно дивилася на дорогу. Так само світило сонце, вітер так само здіймав стовпи курявий, та шлях був порожній і чекання марне. Ніяк не вгамовувалася дитина. Жінка її колисала, шепотіла незвичайні, ледь слова, ненадовго заспокоювала і знову нахилялася до вікна, знову когось видивлялася на шляху. Шлях був порожній, і марне було чекання. Руал чувала в сільською вулицею. Відбиваючи сонце крутими боками, вигравали розмальовані квітами і бджолами глиняні горщики на тинах. Звідки лязь? Вискочили зненацька двоє довгоногих дівчаток, привіталися з перехожим, потім забентежились і кинулися геть. Там і тут, у городах, виднілися зігнуті спини. Десь злагодили дах, напівголі робітники картинно сиділи на ньому верхи, розмірено змахуючи молотками. Похмуро косувала зустрічна баба, здивовано витріщилася на чужинця замурзане маля, що коперсалося в піску, Визернув із підворіття рудий пес, загавкав без особливої запопадливості, потім чхнув і сховався. Руал посміхнувся. Він минув околицю, рушив через луку, по якій скрізь височили копиці сіна. Далі полем, де горбилися жінці, берегом тихої річки, де дідлахи тягали красив із лінивою непорушною прозорою до самого дна води. О півдні він пообідав у товаристві малих рибалок, пригощаючи їх пиріжками, любовно приготованими вдовою. У відповідь отримав свіжий сир, запашний хліб і квітковий мед. Він жував травинку і мружився на маслянисті відблиски, що грали на спокійних плесах. Дивився, як нерухомо зависали над водою важкі бабки, як снували водомірки, як крутилися і лягали на бік строкаті поплавці, Він просидів би на березі до вечора, якби начекала на нього, підганяючи, підстюбуючи курна стрічка дороги. Пополудні налетіла негода. Швидко згустилися незугарні свинцевого відтінку хмари і запала тиша, лиховісна передгрозова. Руал прискорив крок. Попереду виднілися перші будинки незнайомого селища. Цієї миті тиша обірвалася, як обривається натягнута струна. Рвонув вітер, заметалися дерева вдовж шляху, ніби силкуючись утекти і сховатися, неначе судомило золоте поле на пшениці, і його вкрила чорна непроглядна темінь. Небо раптом прошило осяяною мережею блискавок, і тої ж миті переможно вдарив грім. Руал пригнувся і побіг, та великі краплі крижаного дощу переслідували його, молотили по спині, башкатували і знущалися, поки ільмаранин захеканий не добіг до вкритої рогожої копиці сіна і не закопався, ніби кріту його запашні надра. Блискавки хльоскали батогами одна за одною. Дощ звисав із темного неба нерівними пасмами, що повільно ворушилися. А всередині копиці було сухо, крізь діру неправильної форми руалові було видно шмат шляху та край пшеничного поля, який із золотого зробився сірим. Небо стемніло ще більше, сутінки згустилися, начебто серед білого дня раптом звечоріло. Нова хмара, яка випливала з-за ріки, ненадовго забарилися, щоб вибухнути найжорстокішим градом. Притихлий Руал і з острохом спостерігав, як танцюють крижані кульки на розмоклій розмитій дорозі, як здригається пшениця, як із тріском лопаються придорожні лопухи. Потім хмарі обридла ця гра, вона виснажилася, відступила, град змінився дощем і відразу дощиком – та й той незабаром утих. Ніби нічого й не сталося, засміялось сонечко і освітило сумні наслідки башкету, очиненого градом. Руал вибрався зі свого притулку, під ногами в нього хрумкали, танучи під сонцем, крижинки. Все навколо мало жалюгідний, пошматований вигляд. Ступаючи ніби по товченому склу, Руал рушив до пшеничного поля. Заказне звідки взялася велика ворона, що пролетіла просто в нього над головою. Омостилася на похилі вільсі, хрипко прокаркала. Пшеничні колоски були зім'яті, проламані, понівечені. Зерно з них висипалося на землю. «Вони наслали на нас град. Вони – чаклуни і чорнокнижники. Запитайте в них, чому їхні поля вціліли, а наші всі загублені. Запитайте!» Хором загула юрба Чому хмара обійшла їхнє угіддя стороною? Чому ми повинні тепер умирати з голодом? Чаклуни! Чаклуни! Кричали розлючені, почорнілі від ненависті люди Майдан посеред селища був оточений Вицвілими, похиленими парканами Під якими розкошувала буйна кропива людського зросту Оратор стояв на величезній діжці посеред площі, затягнутий паском у поперек круглого живота. Сам схожий на діжку з одним обручем. Односельці його, котрі понесли за один день нечувані збитки, юрмилися навколо, наступаючи одне одному на ноги та горлаючи. «Чаклуни! бджолярі, чаклуни!» Людина на діжці підняла руку. «Хіба ми не знали цього раніше?» «Хіба в джолярі не купалися в достатку тоді, коли ми ниділи в злиднях?» «Хіба не вмер синок вугляра, покусаний їхніми бджолами на смерть?» «Правда!» – тонко вигукнув жіночий голос. «Свекруха купила в них розмальований горщик, поїла з нього і отруїлася. «А не треба було купувати!» – відгукнулася інша – «Усі знають, що їхні горщики отруєні!» «Чаклуни!» – божевільно заволали люди на площі. Роаль стояв у юрбі, безпорадно озирався, не розуміючи, що відбувається. Тупотіли розтоптані черевики з довгих, облямованих брудними пацьорками рукавів, визирали чималі кулачиська. Схоже, мешканці цього великого, вбогого, обділеного щастям селища Давно збирали злість на благополучних сусідів. Буря, що завдала збитків, була останньою краплею у келиху претензій, сварок і зачаяних образ. Збурення наростало. «У мене тітка осліпла від їхнього меду». Молодий довготелесий хлопець крутився на всі біч, ніби дзига. Рол не витримав. «Та годі, брехати!» Я сьогодні їв їхній мед і чудово бачу твою бридку пику. До нього обернулися. Ти що, з бджолярів? Знеслися в повітря важкі кулаки. Та я подорожній, промирливо боркнув Руал, відступаючи. Йому дали спокій. Підперезаний ременем сплигнув з діжки, і на неї видрилася заплакана жінка в колись ошатному, а тепер Розшарпаному нервовими руками фартусі Діти в мене Діти І розридалася раптом так гірко Що не в змозі говорити далі Відразу і спустилася знову У Руала болісно стислося серце Жінку, яка плакала Змінила молодиця в багатояросних намистах Слухайте, сусіди «У мене в городі листочки цілого не лишилося. Що ж це робиться?» «А їхню земельку і не торкнуло, тільки дощиком змочило. То чого нам чекати, поки ці чаклунські пики пожежу нашлють на нас або й чому? Та бити їх треба!» «Бити! Бити!» – заволала осяяна щасливою думкою юрба. «Бити!» – виладалі жінка. «І хліб їхній собі забрати!» Щоб по справедливості було А то погляньте ж, бо Тільки дощиком змочило Руал озирався, вдивляючись у обличчя Всіх, наче гарячка, охопила Всі репетували Всім було за що мститися Руал згадав удову, яка дала йому притулок Цибатих дівчаток і хлопчаків рибалок На діжку тим часом виліз похмуре здоровило Якого вітали галасом «Скажи, Ковалю! Ну ж, бо скажи!» Коваль обвів усіх важким поглядом з-під брів, які стерчали, мов щітки. «А що?» «Скажу!» – гукнув здорувань несподівано високим голосом. «Я там своїх хлопців послав Горн роздмухувати. До ночі накуємо пік залізних, скільки встигнемо. На чорнокнижника з голими руками не підеш». А ви несіть у кузню, коси поламані, мечі будуть. Ми не ягня та ось що, знущатися з себе не дамо. Юрба загула. Правда, годі терпіти. Пік не вистачить, із сокирами підемо. Бити бджолярію, бити. Ільмаранина добряче штурхнули в спину. Хтось пробирався вперед, хтось відходив, і вир, який тут закрутився, виніс руали так близько до діжки, що важкі чоботи коваля опинилися в нього просто перед обличчям. «Бити чаклунів», – підсумував коваль, – «завтра, як розвиднеться, зійдемося в кузні, розберемо зброю і вдаримо». «Годі вам ляпати язиками, цим чорнокнижників не побореш». «На ранок і піки будуть, і мечі!» У юрбі схвально закивали. Сусіди ляскали один одного по плечах, благословляючи набій. Діжка спорожніла. Руал бачив зблизька її затоптане днище. Темні дошки та ржаві обручі. Якби схотів, міг би доторкнутися до неї. «У мене зять від тіля!» – тихо почулося в нього за спиною. «Ніякі вони не чаклуни!» «У них теж діти!» Інший голос перебив. «А що мені до чужих дітей, аби своїх п'ять душ прогодувати?» «Бити! Бити!» – кричали звідусіль. Руал дивився в землю. «Розправа!» – подумав він. «Одна велика розправа всіх над усіма!» «Я розправився, треба зі мною розправитися!» Згадалися круті боки глиняних горщиків, розмальованих квітами й вджолами. Рівні ряди вуликів. Він упам'ятався, вже стоячи на діжці. До нього разом повернулися дві сотні голів, насторожено насупилися брови, презирливо скривилися губи. «Отямтеся», – сказав Руал, – «які вони чаклуни? Я мандрівник, я був там і бачив, вони невинні». Ви ж самі знаєте Геть, гукнув хтось один І відразу його вигук Підхопив десяток голосів Геть, геть звідси, приблудо Зупиніться І собі гукнув Руал Його схопили за ноги Відразу кілька людей Діжка похитнулася Зупи, почав був Руал Жу, являючи, як у дім Вдови вдираються громила З залізними піками І білими від ненависті очима як розлітаються вулики, падають у куряво розмальовані черепки. «Люди!» – закричав Ірмаранен, осяяний раптовою думкою. «Бійтеся знамення! Я ворожбитий ясновидець! Бійтеся знамення!» Його вже стягли з діжки за ноги, кинули на землю. «Я бачу!» – волав він щосили. «Я ворожбитий ясновидець!» «Бійтеся знамення, тому що воно означає смерть!» Його двічі вдарили ногами, зв'язали чиїмось паском і замкнули в хліві, щоб не доніс бджолярам. Цілий вечір у кузні, що стояла осторонь від селища, кипіла робота. І цілий вечір Руалель Маранен намагався звільнитися. Згустилися сутінки, притомлені вояки зібралися в корчмі, і Руалові з його хліва чути було їхню п'яну похвальбу. Ніч настала темна, безмісячна, по небу, скаже, намчали зграї хмар, то голюючи, то прикриваючи рідкі холодні зірки. Лемент у корчмі затих, перш ніж Руал такий стяг із зап'ястя чужий пояс. На його щастя двері хліва нещільно прилягали до прорізу, а петля, на яку зовні був накинутий залізний гачок, хилиталася, ніби гнилий зуб. Ільмаранен добряче руки обдер, поки висмикнув її та полишив свою в'язницю. З корчми долинало могутнє багатоголосе хропіння. Ані вогника, ні свічки не мерехтіло в тьмяних вікнах врослих у землю будинків. Руалові потрібно було знайти кузню. Він бачив її, коли входив у селище, і знав, що стоїть вона віддаля, та все одно не раз падав у вітча блукаючи потемки чужими вулицями. Останньою миті доля зглянулася на нього. Похилі будинки ніби розтупились. Він зійшов на невисокий пагорбок і побачив перед собою в западенні темну будівлю. Біля підніжжя пагорба був смітник. На купі мотлоху білів кінський череп і вигиналися догою оголені ребра. Руал здригнувся. Кузню зумисне побудували віддалік, щоб дзенькіт і брязкіт не тривожили сусідів. Це було нині на руку. Кузня давно спорожніла. Войовничі селяни, коваль і підмайстр спали важким хмільним сном і бачили свою перемогу. Про всяк випадок Руал прислухався, тихенько постукав, далі війшов усередину. Навпомацки, забруднюючи руки пилом і павутинням, відшукав лампу і кресало. Вогник зажеврів освітив купу зброї, складену під стіною. У своїх мандрах Єльмаранену не раз доводилося допомагати ковалям. Він знає, як роздувати горн. Але мусив поспішати. А мчали хмари по чорному небу, орвані діри між ними байдуже дивилися зірки, під заливав обличчя лімаранина. Спало селище, спали негарні замучені злиднями і знущанням чоловіків, жінки, спали бліді, залякані діти, хропли їхні батьки, зустрічаючи ранок битви в корчмі. Коли перші ознаки майбутнього сходу сонця пробилися крізь хмари, Руал знову лежав у своєму хліві, відхекуючись після нестримного бігу. Залишалося сподіватися, що ніхто не бачив. Він знову намотав чужий пояс собі на зап'ястя. Залізний гак, що замикав двері, був на місці, розхитаній петлі. Руал лежав, покусуючи губи, прислухався, напружено чекав. Він чув, як прокинулися п'яниці. Трохи охололі за ніч, вони підбадьорювали один одного лайками на адресу бджолярів. Борчали, збираючись, жінки. А далі всі рушили до кузні по зброю. Якийсь час нічого не було чути. Потім загупили швидкі кроки. Руал вловив хекання людей, що бігли. Відлетів гачок, розчахнулися двері. Агов, провицю!» «Нубо, покажися людям! Бачити бажають тебе!» На порозі стояли двоє. Один, очевидно, підмайстер Коваля, другий – довготелесий хлопець, якого Руал бачив напередодні в Юрбі. Обоє здавалися розгубленими і наляканими. «А що?» – спитав Ермаранен, потягуючись, наше спросоння. Його підвели за плечі, розв'язали руки. «Що ти там учора про знамення, га?» Роал перевів погляд з одного на іншого, насупився. «Що сталося?» Довго Телеси мотнув головою в бік кузні. «Ходи, подивися!» Люди оточили кузню, не наважуючись підійти ближче. Говорили пошипки, здригалися, озирались. «Розступіться!» – гукнув Роал. Від нього злякано сахнулися. Він зробив кілька невпевнених кроків і зупинився. з подвір'я кузні виїжджав віз коваля, малий, поламаний на трьох колесах. Виїжджав та не міг виїхати, бо запряжено у нього був білий кінський кістяк. Вигиналися дугою, втикалися в землю голі ребра, порожніми очними западинами вирячався важкий череп. Моторошно стирчали голоблі, телепалися на вітрі вішки, закинуті напередок. У дно воза відкинуто було мечі та піки. Покручені, погнуті, понівечені, вони стерчали густо, як потворні зарості. Руал, як стояв, укляк на землю і простяг руки до небес. Знамення – о, жахливе знамення, бурмотів він у невдаваному розпачі. Юрбу дедалі більше охоплював жах. Заголосили жінки, знервовано загримали на них чоловіки. Дурале підійшов блідий коваль, підняв його за комір, грізно насупився, але голосом виказав власне сум'яття: Ну, ти, накаркав. Що це таке, кажи. Руал обвів поглядом злякані обличчя, ані сліду колишньої відваги та рішучості, тільки ненависть і страх. Гільмаранен гірко похитав головою, обійшов страшну упряжку, накреслив риску в напрямі її руху, вражено прошепотів, на захід і схопився за голову. Люди, це знамення, ви прогнівали небо, «Звідси град. Ви не покаялися. І ось нове грізне попередження. Це знак смерті. Це найгірше з можливих знамень. Ви мусите забути несправедливі жорстокі плани. Ви повинні помиритися з сусідами. Впокортеся. Подумайте про несправедливість. Відмовтеся від ненависті. Інакше мор голод і божевілля опанують ваше селище». Люди перезиралися, знизували плечима, перешіптувались, огризалися одне на одного, косували на руала, плювалися, сварилися, важко розмірковували, заламували руки, розглядали порожнє небо і нарешті бочком, бочком почали розходитися. Розійшлися всі, потупившись, відвертаючи очі, бормочучи собі під ніс. Пагорб спорожнів, тільки переступав з ноги на ногу коваль, та осторонь трусилися під майстри. «Що тепер?» – спитав коваль з марновірним жахом, вказуючи на віз зі зброєю. «У вогонь, – твердо сказав Руал, – і, боронь Боже, тобі, ковалю, буде раз у житті викувати щонебудь подібне». Той супився, голосно ковтав слину, ходром ходила його жилава шия. Репіли кістки на вітрі, ніби намагаючись зрушити з місця воза. Він ішов переможцем. Не вінчали його лаврами і не кидали квітів під ноги. Йому навіть не дали шкоринки хліба на дорогу. І все одно він ішов переможцем. Ніколи не довідається про це вдова селище, де шикуються рядами вулики. Забудуть подорожнього хлопчаки рибалки, не згадуючи про нього, виростуть сибаті дівчиська. Нехай він іде переможцем. Палало високе багаття в кузні, зачинилися двері і віконниці, а з кожної шпарки за ним спостерігали насторожені недобрі очі. Він йшов, і коли вже вийшов за околицю, в поле, закинув голову і зайшовся переможним сміхом. Висихала під сонцем трава. Він почувався, як ніколи, легким і впевненим, і майже не здивувався, коли його виразно покликали. Маране. Він озирнувся і, звичайно, нікого не побачив. Тяглися лани, темніли в далині гайки, коли халося не зжати колосся. І хтось засміявся тихо і вкрадливо. Десь там, у ньому... Всередині, хтось інший, сторонній, засміявся і сказав «Добре, вправно, маране!» Позолочена карета торохтіла на вибоях, жваво бігла шестірка вороних, які непохитно зносили всі злигодні непростого шляху. «Як заговорені, – сказав би я, – якби не знав, що коні справді заговорені, – Заговорені лартом від халепи хвороб Та й карета, скільки вже проскакали по вибоїнах її важкі колеса А що їй зробиться? Я, однак, ні заговореним, ані залізним не був Подорож висотувала з мене останні жили А всі ці дівчиськи, які провіщають І книги, що самі собою спалахують, звичайно, здоров'я аж ніяк не додають Лард був приголомшений невдачею і не міг пробачити мені знущань купчихи. Наші стосунки вкрай зіпсувалися. Я знати не знав, як залагодити свою провину. Так минув тиждень, і ми прибули до замку барона Хемеціуса. Барон прийняв нас чемно, але прохолодно. Поте він вважав усіх магів дармоїдами, такими саме непотрібними, як гудзики на капелюсі. Однак голос висловлювався м'якше. «Пане Дайнире, чи не зволите ви пояснити мені та моїм домашнім, так би мовити, зміст так званого магічного дару?» Спитав він під час першого ж в залі, де за довгим столом сиділи сам барон, його бліда дружина, Вогненно родий син, дві маленькі дочки, бабуся-годованка і я з легіаром, який вистрончився за спинкою стільця. Не встиг барон завершити свою в'їдливу тираду, як крильце індички спорхнуло з моєї тарілки, зробило коло над столом, капнуло соусом на годованку і увіткнулося в мій розявлений рот. Лар, очевидно, будь-що вирішив підтримати репутацію магів. Ах! – в один голос вигукнули маленькі баронові дочки. Синок пирхнув, дружина зітхнула, а бабуся-годованка дістала хустку і заходилася витирати забрудену сукню. у, -у глузливо протяг барон. Коли я, з дозволу сказати, був у мандрівному цирку, то не раз спостерігав як штукар дістає кроликів з порожнього капелюха, однак нікому б не спало на думку віддавати цьому фігляреві особливі, так би мовити, почесті, той час як маги. Шовковий бант у нього на шиї засмикався і перетворився на зеленого довгохвостого папугу, який злетів з баронової сорочки, сів на канделябру центрі столу і затяг солодку серенаду Дівчиська знову зойкнули Баронеса зітхнула Хлопчак зареготав А годованка захлинулася Ах, пане Довніре Засмучено похитав головою барон Я знав одного птахолова Що замикав у клітки дроздів і синичок Аби навшити їх пісень і продати на базарі Хлопчисько пожбурив у папугу кістку. Той розсипався з граєю метеликів, що миттю вилетіло у вікно. Барон провів їх розгубленим поглядом. «І все-таки я не можу зрозуміти, пане Драніре. Мене звуть Дамир», – похмуро нагадав я. Відразу по обіді я влаштував лартові істерику. Сказав, що не бачу сенсу в нашому маскараді що мені набридло потрапляти в комічні безглузді ситуації, що я стомився, що боюся, що з мене годі. У припливі почуттів я навіть заходився відстібати шпагу та стягати з себе камзол чарівника. Ларт дивився на мене холодними, звуженими очима. Це бунт. Його запитання трохи мене протверезало. Я роздягався дедалі нарішучіше, поки не завмер, вгаючи в руках мережевне жабо. Ларт сидів у кутку і не зводив з мене погляду, ніби відсторонено вивчав. «Господарю», – сказав я жалібно, – «господарю, даруйте, дозвольте мені, як і раніше, служити вам, просто служити, а не брати участі у виставах. Я не можу вдавати мага, у мене не виходить». «Впрягайте мене в карету замість коней, але, благаю, не змушуйте грати роль вашого пана. Будь ласка!» Він простяг до мене вузьку жилаву руку і раптом рвучко стис пальців кулак. Я, стоячи на іншому кінці простору кімнати, був чіпко схоплений за комір. Між нами було десять широких кроків, але він підтяг мене просто до свого обличчя, до крижаних безжальних очей». «Мені потрібно, щоб ти був магом. Мені потрібно, щоб жоден пацюк не засумнівався в цьому. І я присягаюся канаркою. Ти гратимеш цю роль до кінця. До кінця, щоб не сталося. Посмій тільки, боягузе». Він розти з руку, і я відлетів до стіни. Застрибав по підлозі кістяний гудзик від моєї батистової сорочки. Наступного ранку ми разом із бароном і ловчими вирушили на полювання. День був ясний, але не спекотний. Коні нам дісталися чудові, навіть я почувався нині досить добре, хоча завжди з побоюванням сідав у сідло. Можливо, я почувався бліпше, коли б не чіпкий пильний погляд Ларта, який стежив за кожним моїм рухом. Вчорашня його погроза темною тінню нависла наді мною. «Посмій тільки, боягузе!» Я їхав по ліворуч від барона, озброєного довгим гострим списом. По праву – старший єгер. Як мені пояснили, баронові угіддя просто кищили звіриною. Сам барон був у чудовому настрої і на весь голос розпотякував про шляхетне звичай полювання, про коней собак, кулінарію, погоду – і мимохідь про непридатність магії в серйозних справах. Ось із дозволу сказати, пан Чарівник усілякі штуки показує – метеликів, папужок і таке інше. А якщо, приміром, пан Чарівник береться за чоловічу справу? Полювання, скажімо, чи там війну? Що, коли вискочить на пана Чарівника дикий вепр, приміром – або ворожий загін, невже його папушками дістанеш? І знову ж таки, поки пан чарівник з дозволу сказати чаклуватиме, той вепр не баритиметься митю пана чарівника раз. Барон тицнув своїм списом в уявного пана чарівника і розреготався на всю горлянку, задоволений власним жартом. Я тужливо чекав, чи спробує Ларт відстояти зневажену гідність мага, але він не вчинив анічогісінько. Я скосив око, глянув через плече, і побачив, що легіара в мене за спиною нема. Не можу сказати, що дуже засмутився. Цілий ранок мене обтяжувала його близькість, і тепер я вперше зітхну вільніше, відчуваючи, як темна тінь у мене над головою потроху розвіюється. Ми їхали узліссям, праворуч тяглися нетоптані луги з травою в людський зріст, ліворуч височили дуби, прадавні, дуплисті, і в їхніх кронах шаленіло птаство. Єгері спускали з поводів розпалених знайомими запахами псів. Барон розпалився не менше, раз по раз підводився в сідлі, збуджено мені підморгував, потирав руки, смакуючи свою очевидно на улюбленішу розвагу. Десь попереду собаки здійнали несамовитий гавкіт. Барон пришпорив коня і з радісним криком стрімголов кинувся вперед. Я трохи відстав. Переді мною вже манячили спини єгерів. Я ляснув коня по крупу, побоюючись остаточно відбитися від гурту і заблукати. Раптом собачий гавкіт чомусь змінився виттям і скаволінням. Єгері натягли по води. Я не в змозі стримати коня, пролетів повз них і знову виявився поруч із бароном. Собаки з наїжаченою шерстю тислися до ніг його коня. Барон тримав свій спис – на переваги, начебто захищаючись. Я простежив за його поглядом і обімлів. Під розкішним кущем малини лежав якийсь фантастичний величезний звір із кістяним гребінцем уздовж спини та гострими, як голки, пазурами. Він згорнув калачиком лускатого хвоста і поводив червоним роздвоєним язиком всередині напівроззявленої і кластої пащеки. Очиці його круглі та жовті безцеремонно вивчали нашу кавалькаду. Собаки, браві мисливські пси, опустили хвости між задніх лап. Єгері заткували. Барон хрипко вигукнув. «Отакої!» Не чекали, не бачили і на тобі Він озирнувся на мене І в погляді не було колишньої доброзичливості Ну ось що, пане Данире Чи як там вас? Зроду в наших місцях нічого такого не водилося А ви з'явилися І ось, будь ласка Я не знаю, ви його приманили Чи він сам приліз Але тільки вже будьте ласкаві і він тицьнув мені в руки свого списа. «Що?» – спитав я з нещирим подивом. «Що?» – підстрибнув у сідлі барон. «А проділявте його, ось що! Мені не потрібно, щоб потвори біля мого дому малинкою ласували». Звір тим часом справді залюбки поїдав малину, витягав слиняві губи і злизував ягоди цілими пригорщами. «Та ж він не кровожерний, – сказав я переконано. Запевняю вас, пане бароне, що ця тварина зовсім не шкідлива». Ніби на підтвердження моїх слів звір люто вдарив хвостом. Затріщало поламане галуздя, в землі утворилася чимала вибоїна. Пси кинулися навтьоки, за ними дали драла найбоязкіші єгарі. Барон почервонів, як стиглий томат. «Не вирадуйте, пане Чаклун, або ви продірявите його за допомогу ваших чарів, або я продірявлю вас, і цілком самостійно». Його спис у мені в груди. Звір знову вдарив хвостом, і вибоїна поглибшила втричі. «Звісно», – сказав я примирливо, руками відводячи вістря і крутячи головою в пошуках ларта. «Хазяїна не було, а я тим часом мав Потребу в ньому гострішу, ніж будь-коли. Барон знову тицьнув списом мені до рук. Цього разу довелося його взяти. Звіра це вочевидь надихнуло. Він витяг шию, підвів стійма тіма костистий гребінь на зашийку і неприємно засичав, витягуючи червоний язик. Мене пересмикнуло. Відійдіть подалі попрохав я барона. «Подалі, на безпечну відстань. Я можу поранити його, і тоді розлючений». «Не здумайте втекти», відрізав барон. «О, небо! Він читав мої думки». Звір полишив свою малину і нетерпляче переводив погляд з мене на барона, а з барона на мене. «Я зволікав». «Однак, пане бароне, з огляду на неординарність ситуації, ми могли б довго так сперечатися, але звір вирішив за нас. Важкий і водночас спритний, він розпростав крила. В нього були ще й крила, звівся на пазурясті лапи і рушив на мене. Я відсахнувся. Навіть десяток баронів не витримав би мене від ганебної втечі» якби цієї миті в голові у мене виразно не пролунав лартів голос. «Ти гратимеш цю роль до кінця. Спробуй лишень утекти, боягузе!» Долоні, які гарячково стискали баронову піку, змокли, як хребет каменяра. Шляху до відступу не було. Звір тим часом підходив дедалі ближче – Кінь піді мною тремтів, як осика, але стояв на подив сумирно. Я підвів руку зі списом і миттю зрозумів, що схибив. Чудовисько викинуло роздвоєного язика зекластої пащеки і замолотило ним у повітрі, ніби дражнилося зі мною. Я вирішив, коли вже бити, то лише в самісіньку пащеку. Звір був уже просто переді мною. Я незграбно розмахнувся і тицьнув списом, намагаючись відцілити в язика. Слід за цим неперевершеним ударом я очікував миттєвої смерті. Але чудовисько на мій подив відсахнулося і ніби знітилось. Підбадьорений першим успіхом, я пришпорив конячину і тицьнув списом ще раз, намагаючи зачепити кругле жовте око. Чудовисько закліпало, забило по землі лускатим хвостом і знову відступило. За моєю спиною почулися радісні вигуки. Тепер чудовисько заткувало, а я наступав, розмахуючи своєю зброєю і теж вигукуючи щось грізне і запальне. Бути героєм виявилося простіше, аніж щодня рубати дрова Радісні вигуки віддалилися Я, очевидно, добряче захопився переслідуванням свого страшного звигляду, але боязкого ворога Час було подумати про переможне повернення І цієї миті звір злетів Свідки нашого двобою, котрі були вже примовкли, Вибухнули криками жаху Крила в звіра були невеликі З перетинками Він літав важко, але впевнено Мить і червоний роздвоєний язик Ковзнув по моїй щоці, як лезо Я затулив обличчя рукою і впустив списа А кінь став дибкий і викинув мене з сідла Я лежав у високій траві Тремтів корчився а наді мною нависало вкрите лускою черево. Ось воно відсунулося, і на його місці опинилася морда жовтим очима і кластою пащекою. Я застогнав від жаху і затолив очі долонями. Жахлива пазуряста лапа віддерла від мого обличчя спочатку одну руку, потім іншу. Жовті очиська втупилися в мене пильно, ніби очікували відповіді на важливе, що не поставлене запитання. Погляд цей дедалі більше сповнювався роздратуванням, і тут я помітив, що одна надбрівна дуга в чудовиська вища за другу і ніби вигнута. Я звівся на лікті і жадібно придивлявся до інших непомічених раніше деталей, що робили жахливу морду звіра, не вловимо схожу на знайоме мені до дрібниць обличчя. І нарешті я полегшено схлипнув і повалився назад у траву. Госпо, дарю. Одночасно з полегшенням прийшла образа, гірка образа, за пережитий страх очікування смерті. Я лежав у траві і гірко плакав. Чудовисько злетіло над землею і зробило коло. Потім знову нависло наді мною, поглядом який не терпів заперечень, вказало на списа, тут таки і покинутого. Я схлипнув, устав і підняв зброю. Звір знісся вище і з оглушливим виттям кинувся на мене. Я обливався слізьми, безтямно виставляючи списи перед собою. Чудовисько трохи не долетіло до нього і імітувало смертельний удар, відскочило, затремтіло від гребеня до хвоста, кілька разів кинулося, зумисне театрально, і розриваючи повітря перед смертним ревом, полетіло геть. Глядачі, які спостерігали цю сцену здалека, провели його переможним галасом. Після вшановування Після публічного баронового визнання, що магія, мовляв, є найбільшим скарбом усіх, хто живе на світі, після вітань, вихвалянь моєї мужності та чарівної майстерності я залишився нарешті з Лартом на одинці. Палахкотів у каміні вогонь, Ларт походжав по кімнаті, а я сидів спиною до нього і дивився на полум'я. Дослухаючись до його кроків, я несвідомо водив пальцями Подовгі пекучі подряпані В себе на щоці. Там, де торкнувся шкіри Роздвоєний червоний язик Це було необхідно Сказав легіар стемрявий Я не відповів Ти поводився добре Підвищив голос Ларт Я дивився у вогонь Тоді він підійшов І сів поруч на підлогу Послухай Сказав він напружено «Це дуже важливо Над світом нависла загроза Тепер я майже впевнений у цьому Ти пам'ятаєш Орвіна? Вогонь зазирни мені у вічі Він перший зрозумів, у чому річ Коли заіржавів золотий амулет Я не вірив надто довго Тепер на порозі вона Ця треклята третя сила вона шукає свого брамника. А знаєш, хто мітить у брамники? Мах, що не є магом. А хто це? Він перейшов на шепіт. Я поки не розумів, куди він хилить. Ну подумай, що значить маг, який не є магом? Я от подумав. Він підхопився і знову почав ходити з кутка в куток нервово потираючи руки і щось сум'яті бурмочучи.